مرات پیږي او پکموالي نه میو او دغلو غلو لا الله می ذکرون د دې لپاره چې دې نصیحت قبول کې شد بي تکم هغه په صواب د کوپرو د ګنا ده نو پېزدان جا ټول الحسنات هر کل چراب بل دې ته اس پیکل کاوي دې سکونه هر کل چراب دې ترا حت ارزاني او پراخي بنا ده مقالو جي بويش لنا دا زمنګ د پاره دین من د دې لایق او اب دا خلل طرف نه غني وی منګي لایوکه او به انتسبهم عمر شه د دېته سیئه تن زحمت قصالي وباء نبت نو طالب یعنی ولا بي موسا پر موسا السلام او ومن ما وی کلی تراغلي دی دا دا دا وای شور وکړ دن لا ټول کلی لا تنگ لا ټول کلی فمګرا تنگ الله په کوم جنا انا انما تو ايرهم تَحْقِيق سَرَا خَيْر او شَر د بی چره بد پالی ته دی چره چا خير او شر عند الله تا پني ز د خدای دی د خدای را ولي ولیکن نا چروم لا علمون لیکن قصد بینیږي چې دا جزاده او د انسان دا او وقالو او بيدې شکم د فرعونو چې مهما هر اغشئ مهما سمنه اي شي ان مهما هر اغشيزه تعتنا بهي چې ته به مون من ايتن د معجزینا من آیت دې یو نشانه نه لته شهرنا بها د دې لپاره چې ته جادو کی پمنګه پاکې سره علیک من او منګره په دوی باندې اول پيګي توفان توفان څه دی توفان ډېر توفان څه دی ما اول کثیر توفان د ووده ګریو توفان دا والی دا توفان د ووده هغه دار چې ډېروبه پرالي پدې کې چې سړی بپکېډو او نږدې و سره د د بني اسرائيلو کورونو هغه ته د سر نو ورتلې ا دموجدد دا چې د کنه عذاب دی دا د یوه افته په مقدار باندې او بیا به یو میاشت کورې چټي وو میاشت باندې کې ګور دا اری موجدد دی د بلې موجددې پرې وته وا چټي چې بده سم نشو نو بلې پرولکه ول جرا د ملخان نو سه ملخان را له مفصلین لیکل چې ملخان را له په دې ځمکه راول کې دنو د دی پېږي د دې غلو د دې میو اغه اغه سو اغه میو ته خل لا غ پانی ته خلیا دادان دی ولول د قص سورانایمل پر نامونه چدی دې به مان نه نړۍ ولقمل تمل کې د علم او دې خولې سپگی نو څه چې سپگی وي چې سړي بداسه مخامخ نه استه بص فورن بيداز دا دماغ دا ور ډول بدل مېږي په ګڼه ډک شو دا بوې مې کاو مشو کوي چې دا سپګینې دي بلکې دا سدي دا کونی دي کونی, کونی چې په سارو کې کیه ا باندې و چې دا هغه کې دي روګې روګه دا کنه چې وبدل تر وخت لټول بدل تک صورت نه دا درې کولی دي سپګې کونی او روګې او ود وفا دي او چیده چینده چې څنګه چېنده دې ودا سي چېنده خره خاص چې هغه پګېر چې کټوې به په خوړه کنه دې پره اړین او کټيان نه کنه کټوې که به یوګه چېنده خورده خاټه وبو به غوډي کنه چوبو بسګلي وپاره مو چولي په چوبو ودا سره مو چولي چې نا بدا پچه کس نمی شعبه کتنف آل چند خانم نبڑا کن ما دیتو بای صد یاره قاضی بای زاوی سیا بای قاضی بای زاوی بای چه دمر زاہر موجز دیمان دا بل پیغمبر نده لکه د موسیٰ علیہ السلام او سرد دی دمر زهور دا موجزون پدوی پیمان نورنر سز زالی مان خرک دی خجد علی بدبخت دی نسلی بستو ود دی او ودم او ویني نو سنگه ویني نو داس ویني پراله چې په کویانو کې ویني چې کټوه په پخاکره جو به کړنو ا کټوه به د وینې نه ډکاو جو به به هغه کړی تر دې پورې حاجی بيزاوی شه بکړي چې په دې ځای او نه دا کم دی مزیده کې یو جان به رورو نو بنی اسرائیل ہی کنه اسرائیل بچو بوس کله ٹھیک بوی چې د لداور ته فورن بوینه شو دا څه ظاهره موځ دومره ظاهره دي الله پاکوي ایاتین دا نشاناتو د موسی علی السلام معجزات او عظمت په قدرت دلالت کوي اره معجزات او په قدرت دلالت یقینا کوي کی. مفصلات مفصلات سمانه جدا کړی شوی په پا پاسلی د یوی میاشتي ار یو عذاب د بل نه جدا کړی شو دې یو ځای نه دي مو اصالاتونه بل بل بل بل بګي او عذاب چې بکله نه یو اپتاب او بیا یو میا شنو ګوري داګه ار واری بګي د ما کوله کن وې چې کله به پیناله واقعي ته ایمان د باندې روړې عذاب څه دا عذاب دیلې مګ بیا یو یو مشپل توک تر بیا په بل نه دی په بل کاندې به تاسو کوم صالح السلام سوال کو مسرازه فاستكبروا بي تکبروا کو د ایمان وروڼو نه په دې موجزات او کانو قوم مجرمين ود ايو مجرم الله په کوي ولم وقع هر کله چې واقع شو باقی بشو عليه مرض په دې یو قسم د عذابونو مشکورونه قالو نو دې بږي يا موسى تولنا قر کلمادي ګره وا ولم ما نقام یا مصدع لنا يبچې مو سلام سلام سوالو کا زمونږ د پر رب که د خپل پر ولدي ګانا مما احدا هغه چې وعده کړی د پنيست تا چې مونږ نه به عذاب کنا په ایمانم روانو نو عذاب خو کې نو مونږ د ایمان کو لئن کا شبت ها پیګې زمونږ د قسمې کتل وی کې قتل وی چې نو ته دا لیکول دته کار دی که خدای کار دی او خیر لئن کا شبت بدعاءک بوې چې تر تل دې کې زمون عذاب دا بدترین عذاب لنو من النرکا من بې ایمان ورته کټه باندې ولنرسلن نماکه بني اسرائیل الى شام من بوځي ګده تاسو بني اسرائیل شام ته الله په کوئی پلم ما کا شپنا هر کله چې موږ بزا یلکو عنهم الرضا دې دعا ان شاء الله سلام الى اجلن بې کې پوری هم بالغوه چې دې هغه نیټه چا هغه وخت تغرق او د موت دی چاګه نېکې ته اسیم رسیداس نه کنه چې بالکل بالکل یته لړ شوی دی نه نه نا غنه بدویان قصون وعده به الله وی انتقمنا منهم منګه پیګي بدله ما غشتره دینه انتقام ميوشت دينه د موسى عليه السلام او د محمد سلام متا د انتقام تفشير دي فاغرقناهم فا وی منګه غرق کړو چې لجم مي په بحر القلزم کې په دریا کې بي انهم کذبوا بي آیاتنا چې بي تکذيب کړو زموږ د آیاتونو او کانو ان ها او دي دغه نبی خبرو او غي کې فکرو سوچ نکو او سوچ نکاو او الله په کوئی چ و او منگا وارسان کلو اللہ اوی وارسان کلو منگا الگوم من اللذین آغا قوم کانو چو اوی یستد اپونا چخوار او غلام مان کلی شیلیو پیگی کنا پزمک دا میسر کی چا سوک دی چا آغا من اسرائیل دی مشارق الاردی پیگی دا مشرک دا شرکی طرف دزمکی کس مارکس مبرکت دونی پایې مقامات په حاشیه لیکل چې دنیا ته سلو او جنت ته دي یو داغه نشام دي یو ته نشام دی په دنیا کې فيه هپا دی پیګي ګورا بیا ور لاشه او ورسنا او مونږه وارسان کړ ال قوم الذين أغقوم كان يشترعون کې دې ذعیف شمار کړی غلامان شمار کړی شو کا شمار کړی شو په مصر کې دې او دې وارسان کړ د مشارق الاردو پیگه د شرکی طرف تزمکی دا شام و مغاربها او د غربی طرف تزمکی دا شام اللتی اغزمکا بارکنا چی منگ برکات برکتو نا چولی دی پا برکاتو ظاہریو باتینی اوسرا تیخا باغی کے او تمت کلمت ربکا رب او پورشو کلمت ربکا رب واده دا پروردگار مران دا کلمه نا واده اپرنو میویلی چی مران دا کلمه نا قرآن عدت تک كلمه نوعده كلمه پروردګان ستا الحسنه پیګي چړي را خولي وعده د چريشتيا ده حسنه سمنه چې صادق وعده ده هغه کوم وجي ها راغلي د فسورتي غ قصص کې سورته قصص کې ونریدو ان ونریدو ان من على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم الورثين وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِي ذَكَرَ بَعْدَ دَوَرِدِګا ستا الْحُسْنَى چدي ر صادق او رشتيادہ <تصفح> علی بنی اسرائیل باندې پرشوا مېما صبرو ځکه چې دی صبر او د مرنا او موږ هلاک ما اغت زینہ یسنع او چساز اول ب فرعون او قوم ددا او ماکان یارشون اقشدی بلوی لوی پورتا پورتا قلاغان جوړولی خیر التکی ګوره بس فرعون هلاک شو د را پوری وتل علای لکھ ساتیر نه دی وی تم ستوش ګوره ماجا وزنا اومګرا تیر کړو ب بنی اسرائیل البهره د بحر قلزم په کې ندی و جنالا دغیر وزبانی رو جنی ولی دکنا نفعتاو دی رال علاقو من پا یو قوم باندی چه عمالک دی قوم دی راضی جی یا قپونا چه کلق ولارو علا اسنا من علا عبادت اسنا من پا عبادت تبوتانو چه پا سورت تغوا کی دی ایسی ابوی خاضی بجزاوی البقر دا بخر دا بقری شکل کې بوتان ديږي دا بقری سره د بی د پخوانې مېلدا علا اسنامل لهم قال یاموس جعل لنا بیت په خدا په څیر کم دې ته ګرځې یاموس جعل لنا اے موسی علی السلام مو ګرځو و د الہ معبود کمالهم الها لکه سره د بی د لپاره معبودان کی کنه چې خدای ته په ځان دی ها و یش خدای ته بيزان ورز دي کمان عبدهم الا يقرب منا جلل ظلف ادي بن صد دليله چې د دې د غرض چې خدای ته بيزان مزدي کو ځکه چې الله ام موسی فرونه وطن دی ویلي قبی مجسمدي اصل کداش يهود مجسمدي قال بي انكم تعشيش قوم تجهل وقوم يا جاهليه فقبل عنت بتنقي ظالمان وسودد الاحال نجان ترت او بيا خبره كوي انها اولاي داعي بيج داعي عبادت كونت دبتانو متبرون حالتي ما عباده غير الله هم فيه او باطلون او بينتجي دي به اثر سوال په کیږي کی ما کام یا عملون د دې چې کوم عمل کوي کنه غیر الله اي بي د خدای نه اوبږي ذلت ترکړي د العالمین موږ ته و ايذ ان کوم او یادو لایقي او او مختیا د ولایقي چې موږ تاسو ته جنا جاتر کمن آل فرعون د عملي د فرعون نه یې شومونکو کوم چې رسوب تاسو ته سو العذاب سخت عذاب او دي یو قتلونا چې به وجل دیر جاکے وجلوکر قتلو تقدیل دیکھ نا دے نا مبالغا کل تیل لا چھ دیر بے وجل اب ناس تاسو او يستحیو ننسا اکن دامیو قسم لا عذاب شو نا خدمت تپر او فی زالکم. او پدی عذاب کې بلا اون وی مشقتو یا وفی ذالکا پدی نجات کې بنا اون سو نعمتو یا وفی ذالکا پدی کې کے بلا اون انتحانو من ربکم آزوی اعوذ باللہ من الشیطان ووجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وغادنا موسیٰ سلاسین لیلتم وات ممنح بیاشرین فتم ومیقات ربیه اربعین دیلہ انداء شرعون شعر کلخ دیپا غرکو او د دې بن ايشغالی دشمن شاغا کې بټیان دي غره مشر او دوی په اطمینان باندې شنو حظ د مشارع سلام ته درخواست کوو شر او شمنګه خدای پاک نغو کړو د دشمن نه پام نه ومان کوو زمونږ په اړه شریعت پکار دی چپاگی باند پڑی ایر ایت پینان سر آمدوکو او یو کتابی اسمانی پکار دی دا تورات مبارک چدیم دا پا پرمائش ملو شویدی موسیٰ علیہ السلام دا خدا پا جناب کی آرزوکو خدا پا کوئی چٹکتا تاسو تا کتاب در قومة شریعت در قومة ختمخ کی راشا او اعتقا پوکا پا ابتدا کی دیر شو دیلی تا دیدہ کی راشا اعتقا پوکا پا دیر کوئی تور باندی نو پا ابتدا کی دیر شوی او بیان لس پہ سیواشوی نورش وی ویش وی هو شزک چې کله مصطفی السلام وی کې وو جماعت کړه ځکه چې دا څومره ورسات دی دا یو میا شو پرله پسې روځه لازم موږ زارو جنته دي دا شروځه د چاوب شپږ دروزې دروازه ده د ۱۶ پرله او ما تکړه نو پاک کرے هغه ری الله پاک سره خبرې کولي نو پاک وته وی چې را ته چماس را خبرو کې په حالت روجي کې مدا وړي راځي نه بس لاس لري په نورې پیدا کوي چېرې یاو لسوه ده تنور احتکاپو کورو جونی شا نو پا جی مطب دا دی چه دا غب کم درو جدار دا میده نرازی پا خلے بانده چه غدت تشوالی دا میده کم بڑاس دی ندا پا مارے خوک لگی مالو شو چلو گا چه دی ندا بیش بات دا ولی علم او داری کلی دی زکریہ سیب چدا آل تا میده تششوہ او میده چکر تششوہ دا غین بڑا سرازی پا خلی مو دا لوگ چھ په پا خداری رخ کلی لگی دا اصل کدر گلوگی کوئی کسی پت دی پا واقع کی نگست پر او بازی حضراتو دی کلی دی چھنا دا مسواق وحو. ده مشوار توجنا اغذر غزايل شنو منويو شد دي حديث سنت تبيش كا چدا چار ويت كريدي داري ويست چادي كم كتاب رويدي پكم سند سره رويدي نما خوبي سند حديث مبارك نما نويه ما مسلم بويه پ مقدمه كي عن اسلام من الدين ولولا الاسناد لقال من قال ما قال اسناد بي. د وینې دی چې چرټې اسناد د وینو چاچې سوین او غبي وی دی مو ګوې ته د دې حدیث مبارک سند بیان کا ار چاچري وی ته کړی په دا ریويته څومره شوي نو بیسناد دی لکه به سند د نو 200 سو یقینیت نه معلوم د حدیث دی یقینیت یې معلوم او بالله را چ هغه کوم د میدی چې زاته و ما چې هغه بڑا است میدی د خاليوال دي نو کا غدي مشوا کوې نو اوم نزايل کی مشوا خو چرین د خو د او شپد دي هغه بڑا سکم د میدی د خاليوال دین هغه خو د میدی شپد دي نوقدې مشفق هم وی نو هم هغه بڑا بیا ب راځي نو دا خبره وکړه درسته او زو ورشه چې بیسند حدیث دی او خیر دې زکه ان الله او بیسند دي نو جواب ته نه دا دي چې دا دې دا ماننه ده مشکات مبارک کراگری دی چھ خیرو خصال سائمی اس سواکو خیرو خصال سائمی دا خیرو خصال سائمی دا مضاب طول چرا جمع کدرے والا دا مبتدادیو اس سواک لی خبر دی بیترین د دا سیپاتو درو جدار نمسواکو حل دی او بیادا عام دے کپی ابتدا کی کپ پوسط کی کپا کد ساری پټین کما سوا کو یون سیدہ کما سپر힝 کی و یون سیدہ کما جگر کی و یون سیدہ شافی سید نو وقول لاغلی دی چیر ما جگر ٹیم کی و نه دی پکار لیکن امام اعظم دا حدیث مبارک پر کی پیش کړی دی چدا مطلق او دا مشکات مبارک چرال دی دا مشکات مبارک ویلوی دوره کې داخل کیږي ویفاق والا مشکات مبارک ویلوی دوره کې داخل کو او وی دوره په دوه کال کې کړه او سیداغه کړی دي چې ویلوی دوره باندې مکه الکچری ګڼه دا وی دوره په دوه کال کې کېږي دا یو کال پدین کافی نه دي دا سکه شي مشهرا لري الله په کوئی جو وعد دا خبر مشې ده کلي زیایې خبري نه چې دی نه ن غ د د ما غ غ وه وه غ تن د دا خ دجانې بین نه راځي نهدلتهې واده د خو د طرف نه خوشته او نه دا خ دا غواي چې واده د مصالله سرران د طرف نه شته سره د دی نه چوعدا سر په خدای ترپنا دا نمنګ یو چوعدا کوي چې دې زې کیي و ادنا په معنا د وحد ندي دا مزید په معنا د مجرد ودي او یادا ويو چې دا خدای ترپنا وعداد ایتوا کو تورات تا او د موسی عليه السلام ترپنا وعداد ایتکا تا د د و د د ا د ا ا ت ق ا ب ک ر د ا خ د ا و ا د د ا ا ت و ا و ت و ر ا د ک ر د ا نو ا د پ ح پ د پ ح پ ل م ا د ا و ا د و ک ل د م ش ا ل ا ی ا س ل ا م د ت ن د د ی و چ براهې هم کلامه او ایتوای تورات او لیلتنوی د دینه دا معلومه شو چې دا روجا د نو د څومل وسال دی اگر چې روجا دروځي او دل ته خوده شپه یاد کړل نو د شپې ام روجا ابل یوټ ګذم اشاره تیبنی عربی شه بیج دی چې یو حساب دا استومې دی حساب القمر دي ابو شمس دي دلته کې الله ليلتن وين معلومه شو چې حساب القمر و اغشته شو او يومن يو نوي چې حساب القمر او شمس واغشته شي نو ابن عربي ویلي دي حساب الشمس للمنافق وحساب القمر للمناسك حساب الشمس چ دي نو دا د منافقو دي او د نپو وغیره او حصا او قمر د پانه د نو لیلتن کې دغه ته کې ته اشاره الله په کوی چو او مونګه پور کړی بیا شرین فل سور و زو کشو ایتل بیا 20 سره لسر لس وز نوه و لش پیوه مذکا چا عشر چرینو داسا دی دا خلاف القیاس را دی نو عشرین دی عشرتن ندی مالومشو چا عشرین خودی وی نو لیالن دی ایامن ندی ادا تا من رسک ناس دی دلتا تا یقینیات بیانی گی جی او دا, دا دا سا خبری کی گی لکسنگی زدانور یقینی والار دی ایک شک شبا پاتی کی نجی. اللہ پا کوئی چھو پا تمم مقات ربی ہی مقات میرا تبیلیو چھو مقات دنیا کی دا خدای پا حشیلی کلی دی دو مانو سراغلی دی وقت مقی, مقی معین او مکان معین نبس پا نور کلی فیکی کنا باب مواقیت سولات نو وقت معین شو او مواقیت الاحرام شو او مکان معین شو بس پدید وو مانو راضی مې یقات څه چې غدن دامتاته ویل فتمم یقاته ربېہی پرشو هغه وخت مقرر د الله جل شانهود دثرا هغه وخت دهم کلامه او د ایتوای تورات وخت مقرر د الله جل شانهود دثرا 40 لیلہ سلوی شپ ابو عبد الله باخام القران ست تورات موسی علیہ السلام ته په یوم النہر کې ورکړې شوې دي ځکه چې دغه دغه چې دی کنه دی په ذوالقعده کې شو او ذوالقعده ټول رجونی بلان بیاو پس حجل لسرج نورې ذاتي شوې ندامه تقدر چې تورات او تورکړشوي لسه دا د اختر پاوله روز یافت دی مردس دا یو خبره لیکلی دا خدای پینو کوي اربعینه لیلا او وقاله موسی موسی علی السلام چې تورونه د تحارن له سلام مبارک خلیفہ کا او وقاله موسی علی السلام ویل اخیې خپل روح شکر او شی حارون علیہ السلام جدا حارون ولی منصوب دے دا سے دا دا دا گھنا تا اخینا بدل دے دی اخیح حارون اخلپ خپل رور چوئے حارون علیہ السلام تا چو اخلپ نی تزما قائم و قام تزما خلپ شا فی قومی پا قوم زما کی و اصلح او د دې کار شاجی کوا وا اصلح امرهم او د دې کار شاجی کوا او درستی کوا د دې دټولو کارون او انا تتبی سبیل المفسرین او تعبی داری مقوا دلاری دبد نظم خلقو دم اکسیدینو د تخریب کار او جاوی سره توافقت پدی تخریب کارې کیکه ندامت هو داګی دا دلاری دا په تابیداری نه ک الله رحمن جل جلال فرمای چې ولما جاء موسی هرطله چه دا موسی علی السلام لمیقات نه مرر تفسیرو او وکلمه له میقات نه د پاره د وخت مقررہ زمنگا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ او خبر وصر اخفل پر وردگار اکڑی بِلَا وَاسِتَتِ جِبْرِي د وَاسِتِتِ رَمَلَكْنَ جوٹ گِم بَكِو بِي وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ خبر وصر او اکڑی چاشی بخبر دا خبر دا برا شي دیشی دا لاندن امراضی دا مخ نمراضی دا شا نمراضی دا خیطر اپن امراضی دا گستہ جہات اس سے تونن لگی دا سے کلام دی تصفیح جدہ موستا خبر دیسا پوئی کی اچھا نسبت خان عالم پاک دا دا شپگو جہاتو نن لگی یو دادا چ موسی علی السلام له کسرنګ چې په غون غونو او دینه د الله سمولی تماماندا مونې وړي دا دا خبرې خدرې خبر ماتا ته په دې کې وکړي کیری یو ویری یی دریا په شان بېګو طالب پټ کینو پويږي قال رب دې لري خبر یو دقص لا لري دې په دقص قال دو ویچه اے پروردگاہ زمان ارینی چکل دا خبر اوکلی نو خبرې دیر خواگی وی یر ویستا دالی دل بلا سنگئی خبر دیر خون پرا پر خود تفسیر و حلمان لکلی چدی خبر دیر خون پرا پر خود یره وی خدا با دالی دل او دادی دار بسنگئی نو سوال دی داری پا دنیا کیوک زکر بالکل غیر اختیاری طور دار تکی دا پیدا شو راضه که خیلی قانر ندو بیچه ربی اے پروردگار زمان ارینی تو او خایماتا ما پولیس کہی گے کانا ارینی نفسکا تو خایماتا خفل ذاتا انظر الیک چزتاتا او گورما با سوال دیدی دا پگنیاتیو نالا پاکوی خالوی اللہ پاک چلن ترانی لن ترانی ہرگس تمانش لی دی بارو کخا یرو رو کو چل تمانش لی نو مانی ستھا دا ترپنا دی که زمان دا د دی دا آدمی رویت مانی دا چھا استادہ لنترا نی تمن شریده ادا سوخده په کوئی نووی چلن اورا زنشبلي دي نموتہ ژلو چ په دې باندې تمصوب په رویت کړی دي د یو بی پیسټه کې باندې شرقای د او خیال کې نو د غیس ته کې نه شوا چې مانې دغه یتستادہ جریب نه دي ورنا گنیداز دا بیری ولی نکو چه لن ارازن شملی دی لن ارازن دا خبر سرینا دیجی دا مانا شو جی ولیکن انزر لیکن تا اوگورا الیل جبل غرطا ولی مووی دی تفسیر ساوی لی کلی دی, دی دا جبل جبل زبیر دی چه جبل لطان شیخ سلیماني جمالي کلی دي چې دا جبل زکیا کو چې دا جبل د دنډې د موسی علی السلام نډیر ځات قوی دي اله الجبل دی غرتا چتان ډیر قوی ترین دی نو په ان استقرر کچر تسابث شو دا غر مکانو په خپل ځای باندې او دکې ته تحمل ځما درويت راغي نه پساو وتره نظر دي چې تبم مو به ني ینه تبم ثابت تب شي زماره ویت او ورنګه نیواده انسان طاقت په دنیا کې دانش ته فسترګو کې چې دی مو به ني فلما تجل الله فقوي چې ارکلا تجلیو کړه پروردگار لجلبل موسی عليه السلام ته نظر کړی موسیٰ علیہ السلام خدای طاقت نشیلند او بلل را چ حدیث کراغلی دی چې د خدای پاک د ذاتي واجبي تجلی کم ځای تر شی بنا غب سوځي ذوکلل جبل دلیل موسی نه د ورنچون سوځي ولی پپنشیل لجلبل دامانا د ځم پپوي کجی او بیا سومر تجلی دی امام حاکم حدیث پسند نقل کړی دی و صححه او داغت صحیح کړي د جهان حدیثون صحیحن چې زهره من نوريہی قدر نسبه ان الخنسور چهکارا شو نور د خوده د دې کچه ګوتی د سر پنډیما ای دونا ګورا دورا دونه سما یعنی اقل و قليلا دام سر په یعنی دغې تمثيل لګوري د تحقیق نه دی ای دمر قدر ته پوتي د دې سر چديت پورتا نا مانا تشجی رول حجابات پورتا جی نا پی پیگی او یا زر حجاب دی او یا زر حجاب دی نو لماو دل تحقیق کردی چه دا پا حجاباتو که حجاب پورتا دی او او یا زر حجابات تیجی نو جعلهو داغرهو گردهو دکان ریز ریزا او موسی علیہ السلام خدای زکه چې تجلی خدای ته د شوې او whakar موسی خدای مجاور خدای کنا گاونډی خدای whakarپ پریوت اوغړه دی موسی علیہ السلام سایه کبه خدای بهوشه بګي او له هول مار دچکم شوړي زکنه چې دا غرتي ولې زنه په دونه خوپراغي چې دی به خدای د ان ملومشو چی بو بيږي كنته وس د بي خو دي په پیغمبر د خدای راتش لواني لوان تو په من ديخ يا الله کيږيږي او د شایکان دا ملومشو چی په پیغمبر د خدای بي خوشي راتش لکه خود بخاري مبارک ويش کړی دي چې رسول الله باندې وي خوشي راغلی دا لوان تو من دي او بي خوشينه دا فلما فا ارکل چدي په هوش تیراي نبا اسکر وی سبحانك پاکی د تعالی را توبتو الیکا تا ته توبو واسما چې سواله ان غشیو کم چې ته پی امرلنس من سوالما لم عمر عمر به توبو واسما تا ته د سوال د اغشینه ادم دغه چې سبحانك ان رؤیت فی دنیا تعالی پاکی د دلی دونه په دنیا کې او توبتو الیکا توبا و باسمتاتا دا سوال د اغیلہ جماعتا په عمر رد شوی شیخ سلیمانی جمل لی کلی دی شی ایلے کدا مانا دا تبتو ایلے کمین سوال ما عمر اومر بھی وانا اول مؤمنین اوز اول دا مومنان و نیم پا زمان اخپلکی ار پی غمبر اول مومن ایاز اول د مومنان و نیم پا لن ترانی باندی ز اوله مؤمنانو نه پس فلنتراي قال اي موسى خير بزغرد يره موسى عليه السلام دا نيا مته نشو چيلي ديدار د په دنیا کې نو ولitato ما نور نه اماتون لیدر کړی دي دا سه کار وکړه چې دا اگې نيا متون په شکر کې مشغول چا کدا یو در په چونې پر وای م کوم نور در کړی دي کړه ای شرع دغه نور نه مته نو لیک چې ترا شکر او باچی قاری موسی اے موسی علیہ السلام ان استو پیتوکا تا کی سرت ما و راکړی اته ما منتخب کړی علناسی په خلکو باندې په خل زماني باندې د ټول خلکو په دغه زمانہ کې الپنام ل پاره د بی رسالاتی پخپلو پیغامونو شتاستا مخپل پیغامون رو لے گل پیغامبر میں کرے جو و بکلامی او بل پخپل حم کلامی چتا سمجتا میں حم کلام کرے نو دا سکارو کچا دقنی آمد دیر دے فخز ما آتائیتوکا وکم من الشاکرین نو آخلا آغر فزیلت آتائیتوکا سماتاتا درکڑی دی سر پیو رویت پکې پورتي باقي نو نعمتونه ډیر دي دا شکر وکړو باسا او وکم من شاکرین او شاده شکر گزارو نه الله پاک وي ماضی بې رحمت الله له لیکري دي چدته خدای پاک شليت ورک مدد د توره تورا تختې وي دا تختې چې دې کنه دا لس تختې وي تختې لس تختې وي سو کوي چې دا سدي دا د بیری د جنت لرگیو او یا دا زبرجدو ندی د شنو زبرجدو ندی یا د زمرودو ندی او اره و تخته چدی نو دو لسکا زوا اره و تختی دو لسکا زوا دا قاضی بای زاوی شیب دا خبر لکلی را اللہ پا کوئی چو او دا دا تورات کی من کل کډې کړي وې د د پاره خل الواح فتحته فتحته د تورات کې الواح د تورات الی فلا معوز د مذاپر لین فتحته د تورات کې من کل شی ان هر یو شی چا ته پدین کې ضرورت پروچ موعزه تن دا بدل دې له مخبل چې نسیه تو د تورات مبارک او تفصیلا او دا تفصیلو د احکام او تفصیلا ریږي کنه احکام او تفصيل احکام لكل شيء دا د ار و شیزو چې دین ته وړت ضرورت پرجي السلام ته ارشاد خداوند دی راغې چې په خود ها وا د تورات مبارک بقوته بقوته العمل فقوته عمل سره د خدای کتابه نیعمل فقاعدي الله موفقنا و امر قومک او امر وک خپل قوم تا شدد وز زميري غوري يوب په خپل عمل کي او بل امر كه خپل قوم ته يا خذو يا عملو چې او عملو کي به احسنها په خيسته احکامو ده تورات چې ټول خيسته دي ياو ټکي په خيسته احکامو ده تورات چې ټول خيسته او يم ما نادا ده چحسن په په له منواله چې ډير خوليدي عقده د چ عزمته په مقابله د رسخت کی نو یو عزمته بل رسخت ته سره صبر باندې دي نو پر سفر کې د تروجخرا جائز دي لکه ان وی نشي نو دا عزمته صحیح کی نو احسان د منه چې په عزمته عملو کې پر رسخت نه کوي صحیح یو سره راولګي ته بل بسره بد وکړو نو د پارسو دته پارا انتشار جائز دي کنه لیکن اپدیو کی انتشار دې نه کوي دا معنا مراد د احسن سری اوس په خپل معنا شو مراد د عظمت دي نه په ازایمو دی عملو کی پرو خصو دې نه کوي عامه نه سوي کوم دار الفاسقین وارکه زردی چې د به او هم تا تا اغه کور د پاشکانو د نافرمانو چې فرعون دیو د دا اتبادی چا مصر دا برطا دی دا برتو هم چې تاسو پی برتو علي مارو کخان دلته به چب کیږي کا زردی چې د به او هم تا ته د پاشکین تاسو تا کور د پاشکانو چې فرعون دیو دا د دا اتبادی عن مصر دی چتا سو پدی برتوالے چدوی ما هلاکرو او دا قرن مولا خلیفہ قودل نو دفسق دوجنا س پیک کنا ګرس اوریکم دارهم ندی دان پاسکین دی نو کرا نو ترتوب د حکم پمشتقی دلیل دی چ ما خذل علت حکم دی ها نو د دوی او د کورونه خلیف ر خدل د دې سبب پڅت نو تاسو د پڅق بزانو ساتای زمګه د قهر د چدل ته چپ نشوي نجیدا پاسکین او س اوريكم دارهم ندي بلکه دار پاسکین دا وزه د مظہر شوي د پزید مزمر نو د دین مقتویل پکار دی الله پاک هیڅ اشرف زرد چز وواړم ان آیاتي ان پاک مي آیاتي کوئی متکبر شړي ته به خدای علم نور کوي د دې آیات پيږي د دې جن روجي دل ته وي مزاب حزتي ان آیاتي ان پاک مي آیاتي او باز وي چې ان تفكري آیاتي د فکر کولو نه پایتونو نو او د پوي د آیاتونو فریگی کنه چا هغه د لاله د وحدانيت ته خوده کوي الّذین یتکبرون فی الارض هغه کسان زردی چې د بواړو ما د پوی او د فکر کول پایتونو پایاتونه کوي چې آیاتونه د وحدانيت دي سو په وړو ما یا الّذین غسان بواړو ما د پهم د آیاتونو نه د دا تفکر دایته نه جغویت تکبر او غرور کوي په ارض پزمکه کې بغیر حق پناخه کا او تکبر به حق ده جاري نه یوخ وړي کذا په تکبر به حق لله سبحانه فقط رواه البخاري د قشیری شمس نور شهرو کې خبره کولی خو هغه حدیث کې نه دی دا به حدیث کې دال پاس و اي يروا كل ايه او اي پیغمبر ل السلامت چر تدوی ویني كل ايهن اریو موجزا چې دلالت پښت کور رسول کوي چې دلالت پښت کور رسول کوي یا وینو بها دوی په ری ایمان دروړي عینادن غوري عینادن د جهلن او اي يروا او چر تدوی ویني سبیلا غوشتی لار ده هدایت چاغه د خدای د طرف نه دا په خودنی د پیغمبرانو او د علماو په خودلو د چاغه پیغمبرانو او د علماو نو لای تخیزو هو ننیسی ننه شي غی ولی الته ده نه پسو د شیطان پی غلبدہ ده نه پتو د شیطان پی تر تسلتے سبیلا دلانه ول مو دالیک لیدې چې دوی با لإستيلاء الشيطاني والنفس عليهم غلبة دا نفسه دا شيطان دا پدوية او يرو سبيل الغي وكي جلتا دوية أويني لارة دا گمراية پا خودة دا نفسه دا شيطان دا آغا خودة دا ولما هو دا خودة دا نفسه دا شيطان دا بس رأضا يتخيزوف و سبيلا یا تخزوਹੁ نو نشدالار دغی او دغنار دګمراي سبیلۃ تق خپل الله میګم پاګی باندې نیق رواج الله په کوئی چتاره کا ایو سړی چې کوم دی دغونه از دردمې راغلی وی ابل ابل ته ویره وی به کا تاسو کا چې زوی پلا راتلموی په دې کې یو سړی راغلی یو هغه را توی چاله کده د اکډم راغلی دی وتو زینا وېمافتي وی خدای خبرولو ولادت وی الله ته خبر کړو وی <تصفيق> خدای خبرولو ولادت وی پدکلدو مو خدای خبر کړو و این ستبیل الغی یتخذوه سبیل هکلا غادي وطویچ تاغدې د علم کی کوچ ناشدای کنه ان یرو دقدې سبیل الروشتی لا یتخذوه سبیلا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا بس راضا ذالک ادا کرکتا و دیکھ کسو تا دقا دنیا ناس تک تقر ترجمه تا نکی نیجی بس دقا مسالة جاری کوا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُشْتِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا داول اللہ پاکوی دا ولی مادی د خپل درالیکا کې هغه بس یا تساس لري پو کې سرخط د مې راځي دا, دا سر په داړه ول د ویچلی به انهم کذوب ایتنا چې بین د تدجیب کړو زمون د ایتونو غافلین او د دې د ایتونو نه غافلا او به خبرو هغه باندې نه عمل کو نه پېټه کار ساته انې په کې سوچ فکر کو او الله اللہ بھکوی چھو واللذین کذبو بی آیات اینا آنگا کسان چې دکزیم زمان دا آیاتونو کردی او لکان الاخرہ او دا ملاقات تاخرہ تاو چھو مسرہ دا, دا باستا نحبت و اعمالهم باطل شوی دینے کاملون دا دی سسل رحمی یا صدقی ور کردی زکر چاگر سر شرط نشتا ایمان حل یود زون الا ما کام یعملون دی تا با جزا نشو ارکولی مگر دا آغی عملون چو دی کم پا دنیا کی کردی دي په با ظلم نکی گی خیر موسیٰ علیہ السلام چلار کوئی طور تا واتخذا قوم موسیٰ واتخذا پمانا دا سونا عدی او واتخذا جوڑ که قوم د موسیٰ علیہ السلام جوڑ که قوم د موسیٰ علیہ السلام اصل کې جو کڑی سامیری دی خود دی نور و پرازان دی که ندی نو نسبتی ٹولو توشو موسا تا قوم مصاطه مکمل نسبت شو جوړک وتخذ په معنا د جوړول دي جوړک قوم د مصالح سلام من بعد من بعد ذهابه اله تور پس تاک د نه کوئی تور تا د سره جوړک من حجيهم دا غزې ورانتونه دا زې وراتی تفسیر کې لري د چ استعاره منهم بعله عرس د ديفراعینو نادی بنی اسرائیل د کیتیانو نا وختیو چې په من کې وعده زو نقزه وراتوسره بیا پاتش من حلی هم د زیوراتو د دینه س شی یول کو چقالب فقط جسد بنا قالبا اه یو ټکی بکه دی له خوار ناصدی مفتدا او خبر دی او له خبر مقدم دی خوار نکره ده مدف دا مطلم مؤخر ده دا ده فدال دی رجلن ده قبيله ندي له خوارن داغد پارا اوازو یسمعو جوری دي شو اوازې کو او بدی په خدا یو تجی خدای بنده مکمل داږي تجويزوب الله په کوم چې علم يرو دي څنګه خدای کې دي علم يرو ايت وي وګوري چې انه چداس خې چې دي لا يکلمهم د دوی سره خبري نشو کولی او نا يهديهم سبيلا او نشو خوده لبيته یو لار تکتا ضرور د دې سمانا شوا چې سمانا خبرې نشکول او لار نشخودلې نو سمانا کمزات چې خبرې کولی شو ذات نه کنه او لار خودلې شنهغه قابل د اتخاذ دی چې سړی په خدای یو نسی ها هغه نو د دې سمانا چې د خبرې وسره نشکولې دا نه خبرې کولی شنو یو سره خبرې کولی شي نا قابل د دې دي چې ته په یا لار خې نه د دا, دا. چې علم ی روز لا یو کلمهم چدې سره خبرې نشو کولې او نشو قدرت بیا یو لار نو کې کمال الانسان نشتان او کمال الله په پاک سرنګي راشي لیک را ته اشاره تا څو خبر کول شه استاد څو اخر خبرب نشو کولې تا څو لار خدای الله نه نشو نو تاسې خدای نو عابت خدای مابود د په مرتبه کې پورته شو بیا دا څنګه چل دی د دا معنا دا په پیښې ته په کسو ته یو کو نو دا چې دلیل چې حیرت کسله واقع کوي او دومره چې په الله په بیګ بی تجویس کو ما پمابودیت سره اتخذو هو او بی تجویس کو پمابودیت سره وینیو په خدای سره او وکانو زوالمین او بی زالمان په عبادت ته د زکای عبادت دز نو پکا ہے الله پاک یو ولما سکه فی ایده دا ارکلی چه موسیٰ علیہ السلام گورے را گئی. دا گورے خان دا گورے قرآن ایو زیمدہ سو کتام دیکھنا ولما اولی کردی چه وزا لکا باہد روجوی موسیٰ علیہ السلام من التور ولما سو کتا ارکلی چه غرزو و القلیشو پی ایدیهم پلا سنو ددوی کے نو سلیچ پخیمان شکن ہے پاس ہے پخیمان شکی او ملامت شکن ہے مجھے نو دا سره پدې لاسو نو کې رو غردیت کرنا نو دا کینیده سندا دا دا ضامت نا دا مانارک دا کینیده دا دا ضامت نا هر غور زولی کړی شپاله سن د دې کې یانې ندم پ یانې ند پیږي او څو یانې ندمو والا پیلې کیدې صدام څوره لکه دا خودونه منګور فکر نه وکړنه دې او دله کدار او په معنات ای تقادو دی او دی تقادو کو چأنهم قد دلو بهشک دی گمراه شو په دې جلی دا شر کی جلی زموږه صادر شدا کومه گمراه شو نو قالو وی ویل ای لم يرحمنا زموږه قسمه ک الله په موږ ربانیو لکی ربنا پروردگار زموږ ویخ لنا هاذا شرک الجلی امن کوم تهونه وکي الله دا شركي جلي لكونن من الخاشرين من بشود چانه د تاوانيان له په دنیا او آخرت باندې کې بتاوانو کو خیر الله په کوئی اوس بیا سر ته خبر الله ولم مرجع موسی هر کله چې موسی عليه السلام را واپس شوه په قوم ته چې وکتل نبي په او هغه کو غړې د لوګي چاپی د دې شینل داویل پوږه دا غریدل ویلا و چې دې کنه دا غریدل د دوینه دا غلی تفسیر علمانی کې لري پهږي ابو عبد الله صاحب نکلی چې لاول غریدل وی کړی دا دا عمره واخاوه بس لږه دي ولم ان وجوه کتل آدبانه پوږه تحالو کون د د کې چې بغوسه دي او اسپن ډیر سخت ګرځندې آسپ سمانا آه. آو ده سخ جن دی سغد دا کم زینا دا شدت معلومی گی دا سغد سپتی مشابا دا آسپن دی آسپن دی پایل دی آسپو سپتی مشابا دی نو زکا زشدت کو چه سخ جن دی قالوی بئس ما خلف تمونی پیگی عازد جدید بد خلافت چتا څو زم ما دی من بعدی فر زمانه بیګه سما اوس د لګت بی سما دیر بد خلافت خلتمونی چتا څو داغي خلافت کړی دی من بعدی پر زمانه دا کړی وترین خلافتم کړی او ډیر نامعقوله کارم کړی دنه معقوله کارم کړی او چې ترجمه داسو کا عاجلته ايت تاسو تلوار وکړه رازې جی امر ربکم وادرکم دواعد د خپل پر او چې تاسو د شریعت د کو متورا تر کو ما دا و ده کړو کنه انتظار کړی وی لګین انتظار ما هغه تکړی وی شارع الtoArray او شریعت او تورات دې لیکدا امر نماد وعده ده غوی او انقل الواح د دې بترجمه غوري او وی غرضولې تخته د ثورات غیر عن لله پس پېنکو غیر اختیاری توردا تخته په ناس کې وی بڅوی غرضو خدا غرضول کړي نه دا به د دینه نه بلکې دا غیرت دې او حووی دی او یو بلا کو چې دا ترجمہ کینو دا سرنا دا غرزو لخبر بطیو چی خا تو براخا سنگا دا مانا دا چی وعلق الالواح او دا تختی که خو دی پتن دی سرا چی لی دن کی پای که چی لی کو جو روی غرزو اوښي اه بس دومره په توندې سره کې خوده چې لوري نو چا کتل نو یوږي ور ډولې نو ور ډول یې خو په توندې سره کې خودي یعنی زړه اونډه نو چا به چې کني کا چې چا ته د لوري نه کتل نو هغه به چې وی نو ور دې د نن ور ډول خو په توندې سره کې خودي ګڼ علماء دا خبره لیکلی اگه مورو لامو ملکلی را چه پتوندهی که خوده نو دللن پیسری کمان کهو چگنی وی غردو لیه داز از بردست ترجمه لیجی او اخذ بی رأسی اخیح. او وینیو بی رأسی اخیه تب بی شامر رأسی اخیه اغا بی اختو در سر دخپل او یجر روحو الی غزبن لی ربیه ذان اے دا شریول نی ولیدی په یو بلاس کسر په بلاس کیجی را داسه اوزان ته راکا کیدارې ولې را کار کړی نه وین تا دون نه تمه تم ست خليفه کړی وی چدا شیر کی جلیش تا په مخ کې وټو راشن نترښت بس هغه وتو یقه ان امه هغه وتوی اے د مور زویا د دې دا چد موضوع یو ته یادونه معلوم شوه چې د اخیا روړ دی چې اېلی روړ دی اې نه دی زګ چر بیات کې دا دی چې موسی علی سلام اپی کې حضرت علی سلام شکی کو موسی شکی کوېږي چې څنګه ورته ا ند دته کې دا مور څنګه ګور په مور مهرباني ډیر راځي دغه په مور باندې مهرباني دې عدوی چې د ټول خلکو په مخ کې مرا ساطع نوموري او تمخه کلې سي ماپري دي قال ابن امه یاند وی چې تا نه تخسیر شوی د ناغو ته وی نه نه تخسیر نه دي تا تبو پټو لګي ترازا اے د نور زويا ان القوم استدعفوني دې قوم ز زعیف شمار کلماده په مرتبه د الله به شرطه تمایره سبا کول دا د پیغمبر د خدای روغ دی زی او زیف کته نبینو زی زی په مرتبه د لا به شرط شای زی زی پشمار کله او ما وت دوونه زوره ور و عسکری دی ته فکر کبا چوبا کاذو قریب یقتلونی چه زی وجلی وی دونه زوره ور بعد نه وته کړي دی په فکر نه چااله دا کړي را کنه نه نفلا تشمت بي الاذاء مخشاله و په مابني دشمنانه چې ته زماي خانت کوي نو دا دشمنانو خوشحاليږي اولا تجعلني مع القوم الظالمين بعباده العجل اتمام مگر زي صد قوم ظالم نا عبادت تسقي د باس خدای ته متوجي شې چې ټیک تبې شیدا معذور دي نو قال قسم كن حارون له دعا کیو او بیا هرون علیہ السلام په دعا کې مرده کوي دا زړه خوشحالول د پرګنیغه خو څه ګناه نه کړی اساس قال رب اغفر لي خدای ما ته بخنو کی سومخه رب اغفر لي ما سنا تو بی اخی ورته کمټه کیتاوې ما کټ نه راټی کی کومل پرته دی غوړی او خدای ته او بخې ما چې د روښ سره څوک ولی اخی او خدای زمارور محبت اگر خصو گناہ نوکر اگر شریک دا دے دا پارے چو خوشحالش و ادخلنا فی او خدای تمنگ داخل کے پخپل خصوصي رحمت کې او انت ارحم الراحمین او حال دا دے چه تدیر مشفقی دا طول مشفقانونا دلتا دا ارحم الراحمین چته مشفق او مهربان اې د ټولوب مشفق اې د ټولوب مشفق قانون الله پاک او ستاره د پاره چې د دې عبادت عجل نتیجه په دنیا او په آخرت کې صدا اوږي دا نتیجه ده چې ان الذين اتخذوا العجله بهشک ان که سچ د دې تجویز کړی دی عبادت تسکیه نیولی دی سکه په خدای سینهالهم په یی کنه دا راز جی. رسیگی بدویتا فی الحیاتی الدنیا قید راروان دی سینا لهم رسیگی بدویتا قد بابون پی که قهر خدا عذاب من رب بهم در رب خپلنا چاہا قدن د خپلنا پستی زانی قتل ککن قتل در نپستی او ذلتن او رسوائی فی الحیاتی الدنیا چاہا جزید نو جزید پدویبان دیتا روزی دا قیامتا پایشتا کنیشتا اپی مقرر دا نجز او وکزان کنازل مفترین او د قران یې موږ جزا ورکو په کې کنا مفترینو تا سمونه په کې د ځان جوړه وونکو ته چې په الله باندې ځان جوړي شرک جوړي یا د عجب جوړي په کې مل حاضر دی و په الله باندې ځان جوړ کړي شرک یا پایگی سوفیان ابن عوینه شیخو شیخ, شیخ البخاری دغه چاته پوسو کوڅه کده لیکنه ځل مفترین سم نه دا پایگی چتا غره نیمه جزاه کسانو ته چې د ځان په مسالې په دین کې روباسي چې بدعتیان دي دا مسالې پرته وای شو پای سوفیان ابن عوینه شیخو شیخ البخاری چې دیمه بخاری دوستاو ز استاد دی هغه دا مسله په دې کې کړی فرمان الله ها فرمان الله بالموالد ورشا نقش له له مشا چې تم پدې نه لیکه نو کټه مزدمن غوښ تاسو دې سخت مخ چودي شو نو له نجر په یوه مراد د دینه مقتدي عدي چې په دین کې بدعتونه د ځان ربینا کری ورکو ترې موږ وجځا ورکوم مفترين تمام دوانه توبې او یعنی تحمت لگون کی پخدائی نو کپا شرط سریق پا بیدر سال والذین دا آغایات دنیا متعلقو دا داخرت متعلق دے د دید کمان دا نتیج دا عبادت عجل پا دنیا کې آغش و آخرت کے بورا والذین عملو السیعات او آغای کسان جب عمل کر دے دا بدو دا آغاینا عبادت عجل دے کنا دے سوم بتاند می بعده او توبو واست داغه نه پسو واامن ایمان ورو نه ان ربک می بعده می بعده توبه پس توبینا ده غفور رحیم پویگی خو مخا بخوند کې مهربان دی کدی آیات تد یو کتن نو زبردست بشارت پکې دی چې مش پویگی چاله ای مشرک د شرک جلیم خدای د توبینا رښتوبکی پویگی لوې بشارع پکی دي او لوی خوشخبری پکی ده الله په کوئی ولم ما شکته موسی ولم ما سکه ته موسل غضب ارکل شقرا شو پاران شو د موسی علی سلام د غضب بیا انتظار هارون هارون علی سلام غذر پیش او دا قرنې قوم چې عبادت تسکې پیمانه شو کڼ شو هم شو اخذ الالواح راوى رشته اغطوره تور. فيه تخته ده توران او في نسخة دها دا نسخة تن بولتن وزن دي ادا پولتن پمانا دا مفعولتن دي او په یي نسخه ها او هغه احکام چې کوم تورات په نسخه کې لیکلي شو نسخه نسخه تويہ لیکلو تويکه نسخه لیکلو تويکه او په یي نسخه ها او هغه مزامینو لیکلو شو د تورات کې دا اوس بس ترجمه مکمل ده مخاوره را بکم زمینو لیکل شو د تورات کې خدن پدې کې هدایت او د رحمت هود عذابنا لا چا د پارا لذينا هم ربهم نپاردا کسانو چې د خپل پروردګار نه يرهبون يا خافون يريجي <تصفح> توران مبارکي چرولور او صلی الله علیه وسلم کو د واخې کتاب نوځي خدا کمزاج دي ورته ویدانس په پتلي دا د خدای کتاب شومکه ته خدای په خپل ووی چې دا ما کتاب دی او به منو بس دا پېږي مصالح اسلام خدای ته مو توجه شو الله پاک وته بس ټک کسان سر دا ولا دادہ دې لپاره ورسان یاد لرئ سبې پوښتې نا خبره ماران را نقل کړه ته تفسير او بازی کسانو سانو د تعویر دي چداویا کا سانی دیده پر بوته چې بیا اوذر پیش کی چاچا عبادت ترس کی کړي دي چداوی د طرف له اوذر پیش کی چداوی دي لیکن پویګي اکابر مفسرین باغ دي نو شیخ اوحدین راضي د رنګ وقایع راخا اکثره علما زموږ د دیو بندم فضا دي الله <صحة> په کوئی چسدي زګور تاسو دوه نه خبرې کوم چې تاسو تاسو خوره چې کمایواله دغه خبرې دوه لسته نو الله په کوئی چې وختاره موسی ورکه المصالح سلام قومه من قومه دا من حذف شو دا پیل په خپل بم خپل وصل شو نو دا د قبيله د حدا پولیسال نه شو کنه ورکه موسی عليه السلام قومه تخپل قومنا 70 رجلان پایکانا او اویا کسان چړی لیمه کاتنا د پاره د هغه وختې متعین زمونګه فلما خذت مرج پتو الکلсиона چلترال نه ښه د الله خبر او سر او کې چې دا زم ما تورات تي مادي مصالح اسلام په دی عمل کوي په کې موسالح اسلام ته وی چې دا سپد لیکي چې دا خدای خبر دی ارین الله جا راته هل تیم دووی باز بدا که بجدی را لو بس تولی مرکل تولی مرکل زیارناللہ جهرتن تکیووی دا قطر که پکی پٹ فروت فلم ما خدتم رشپتو لما قالو ارناللہ جهرتن ارکل چونی او دیر رس پیگی زلزلی راز جی زلزل را را او سوایکا دا اسمان لدا لکه سورتي بقر کې سو التصایقته رشویلا سورتي بقر په اوله 파ر کې صایقته بل ترجبدا صایقه خور ته وی کنه ځبرنن نه شي او رش په چې دي زلزلې ته وی نو تبه چې د زمکه نه وښ پدا او د اسمان د طرف نه صایقه دا نو چمړ شو کنه بس وړ سړی مړ شو قال رب بي دوې چه پروردګار ته نو کستا خو رحلتهم تب هلاكړي وی من قبل بې د ولی اسباب د هلاکت تدينه قبل موجود كنو شکل ز تورای شکل عبادت تئج الشروقو پدغه وقته به دی هلاک کړي وی اسباب معلوم شې دا اوسو جدي زلزلي او صایقي به اونې ول نو داسه امتحان دی ریکانه دی ها بدالي پخفل به وسراشي من قبلو دا احلق تا هم تاب حلا من قبل اووییا یا او بیابا دی وسردم حلا کروی چو اوی تاور شما ناوی بما تاوی چه دا خطام لکڑی دی داکہ شیر نزب دی مسرح حلا کری بھی اتوح لکونا ایت منگ حلا کے بیما پا آنغا پیل فعلا السبحاؤ چکل دی احمقانو من نازمانا چکل دینا ارناللہ جہرتاں او یا چکم دیکھا نا سو عبادت تعیجل انہیا نظر دارچپو دا سوائکا دارچپی او سوائکی تزمیر راجے دی رچپا پا صورت آناب کی او سوائکا پا صورت بقر کی اللہ فتن مگر باستہ امتحان دی راد جی تو بل لبیخان فکر قوس امتحان شو روشو تو گمراک ہے سرا من اغا صبح ستہی را دو کی چا د دی ناشکریو کی ناشکریو کڑا او تحریم انتشا او تحید آیت کی اغا چاہتا چتہی را دو شی چا غد شکر گزار مستقل مزاج والا دی شکر گزار دی و مستقل مزاج والا دی انتولییونا اے خدای اتزد منگا متولی او کار ساندے انو پاکفر لنا مافیو کی ته خدای منگا ماف کے تک اور ہمنا پر مغر ہمم کی وانت خیر الغافرین اور تب احترا د بخون کو او د مات کو او وقتب لنا موسی علیہ السلام دعا کوي وقتب لنا به کی او خدای تلیک اولی کزمند پره ی حاجې د دنیا پر ثابت کزمند پره اولی کا په دې دنیا کې حسناتن حیث حالت حسنه من خپلې کل حالتو نیکی یعنی در زندگی او خیشت حالت او پی الاخرہ او پا اخیرت کم پیگی حسنطا نادبای بی اتفاق ندیولی دلتا محسنطا شتا کنشتا شتا انا حدنا ایل ایک بیشک منگا رجوکو او طوبو باسو حدنا پیگی کنا رجعنا منگا طوبو باسو او رجوکو او تبنا ال قال لا فقو یدا وستو خبر دا چې او شی عذاب چې عذاب زما یو زما عذاب دی بل رحمت دی چې عذاب زما چدی او شی به زرسول کوم پدې عذاب سرا من اشا اغه چاته چې چا زما ی را دوشي چې سر کښی حدیث کلاګل دی المتمرد متمرد تبا اللہ دا عذا برکی سخصر کشتا او باقی ورحمتی او رحمت زمان چی دی وسعط دا عام دی او احاتے کرد پش ار شیئ باندی او د حد نتیر دی دیگه وسعط کل شیئ جدا فران خدی او برسی دری دی ار شیئ تا پویگی رازجی قطع دا سی قطع دا صحب تفسیر امام التفسیر والحادیث ته چه کل دایات ناظر شو چه ورس عقم ورحمتی وسید کل شای شیطان وی چه کخیر زمان و میدم قیدا شما بانی بان بانی بانی ربانی کی وی ولی وی پا کل شای کی خودم داخلی مکان زخم یو شای مکان موغی تخو سم شای شیطان تا موغی تا یو شای نی تخو سم شای نو اللہ پا دا شیطان تیو سو باسی خواہ دا خطا دستا مبارک فرمائی دیدی تابعی دیجئے پس اتو بہا زردی چزد بدا رحمت ثابت کما للذین یتقود دا پانگر دا اغی کسانو چا غم التاکیانی نو ابلیس خو پیگی دا دا پانسکانو سردار دی نو نو یتقون تک سردی دیو تا تیک او ای اتون الزکا او زکا تور کئی او الذین اواغه کزان هم بیااتنا چې دې زمو په آیتونو باندې یمنون ایمان وروړي به یهود او نصاری وی مکه داتری وای شي پهتون اشتا یا تقونم اشتا او یتون زکاتم اشتا او الذین په کې داخل شو نو استنه یهود وباتی په داسې به خدای ته یهود وباتی ان انرژی پدې کې او بل تک هم الرسول النبي الامي ار او تاسو هغه تابع درین نکوي تاسو متنه وته الذين کسان يتبعون الرسول دا د نبی اسلام یو څه ايا لمدایات مبارک مکمل د تورات نه ورقوله اي د څه پتو نه چې درته کوم راغلي دي د څه پتو نه تورات نه نه کړی تا تورات مبارک پہشې بددا سی اوصو صفته لې نو اولنې صفته رسول دی د بیم نبی دی نبی او رسول کې پرختہ کړي شته دا بسيط ار رسول نبی دی هر نبی هر رسول نه دی اولی داري چې رسول دی پرستا ده شو دی او نبی دی او بل امي دی امي د دریم صفته دا د نبی رسول سلام کمال دی ګوري چا نقصان دی او دنبی السلام کمال دی امی دیتا ویا چه نقیرت دیشی آنه چه کم دیلستر کولیشی پیگه نه لستر کولیشی نه لکل کولیشی او بازی وی چه امی حضرت تذکا ویا چه دردن سپت ام القرآن تا دی چه مکم وکرم ادا آزا جی سلورم سپت درسولا در الَّذِي يَجِدُونَهُ آغم محمد رسولا چه دوی بی بیامومی مکتوبا لکلی شوی بی اسمی ہی و سیپتی ہی پیگه کلی کلی شوی دی پنیز دوی بانده پا توراعت مبارک که پا انجیل مبارک که پینزم سیپت در یا امرو دا سیپات تنبی علیہ دی او دا توراعت نمان قور دی از دا قول از دا قول دایتون دوالا شده کن دا پا یہاں دو یاداوال دی یا امرو هم دیت امر که پا معروفی پا خکم پنے کے او دی منه کئ عالم انقدر د بدینا پغم شپتی و ی حلل للمطیبات او حلالي د دې لپاره پېګي کنه پاکیزه شي ځنا چې د سبب د ګنا په وی حرام شي وي پېګي الذی حرمت بسبب المعصیت ته شوکته ورنشي دي دا تیر شو پاتمه لپاره کنه تو کوس لا هم کې او وحی ی او حراموی عليهم الخبائث ویې پدوی باندي نافکه اشیاء د غندګې اشیاء لکه ميتشوا مردارخوا وغیرہ او وي دعو بل صفتی ومصپتی دادي چې وي دعو هغه شپغم شو ادي وم شو او وي دعو او دورکۍ او لریکۍ د دې کې وسعه په معنا د سری دنه حاضر لری یني بظاکئی او پیگی غرزئی او للکئی ان ہم دبینہ اسرہم پیگی اسن ثمنا اغاگران بارونا ددی او غران بارونا غران بار چدی نو سدی اغا دادی چ زکات کی بسلور بس مے اسر مال ور کوے سلور مال ربع المال اذا قران کې کمزته په پلیتیور شید نو که بدن تبو که جامې تبو که به پرکول په پونه پاکېدلا په یی ګنا بیا کړو واپس چارو دروازې کې لشي وکړه په نورلنوال توکور او اغنا جما د غلدہ ویژه کی کی چکمدت قیدونه تا توقونه اول اغلال او توقونه او شداید اللتی كانت علیهم شعب دوی شپتو وکې ځان مرکول دي په توبه وکړه قبل کی ځان نقل الذين امنوا به کسان چې ایمان پر رسولان ورو دي او عزروه پږي او د نبی اسلام مبارک سره د د د شکړې د د شکم دینه محبت او سره کړې په حق محبت تبشیر ابو عبد الله پارکم القران کې لیکلې دي وعزروه سمنا احبوه حق محبتي او مینهه اوسهره کړه دا په حق ته محبت د دې آیه نه خبره معلوم شوه په کې چې ایمان پر رسول الله ضروری دی دانه محبت وسره هم ضروری دی فکه نشوي لکه ایمان پر رسول الله ضروری دی نو محبت وسره هم ضروری دی بمانه شوی او عزرو هو دد عزت کړي دي دد سره مینه کړي دا او سروح او سره دات کړي دي امداد مو مسره کوي پېږي ایمان پېزان نه خبره ده محبت سره دې ما خبره ده نشرت وسره دې ما خبره ده خبر خبري چله کا فالذين وآمنوا اخلصان کيمان پر رسول الله د یو معزروه مينو سره کړي ده د توقير توقيري کړي دي عزتي ورل کړي دي درېما وَنَسَرُفُوا وَسَرَبَ دَات کړي دي شلورما وَتَبَعُوا وَتَبَعُوا النُورَ الَّذِي او دې تابع شو د نور هغه چې نزدې شي د سره چې قران او سنت دی یم اجازه قران دې دی او سنت مبارک دی نو دا چې دا سلو صفاتونه پکې راولل ها اولائک هم المفلحون ډق کسان کامیاب شو عمیر شو کو نشو چې سلور ورسي په تو نه پکې یا ایها الناس اے خلکو انی رسول الله زه پیغمبر د خدای ملایکم تاسو ته جميعا الکان فت الناس طول خلقتا جميعا یعنی طول خلقتا راز نو د سیدی پیغمبر علیہ السلام پې کې کنا بادشاہ د طول پیغمبرانو شو کو نشو هغه وکي دا الذي أغذت جرددنا په رسول تنه اسمان او د زمکو دین الله تعالی بادشاہ د ټول د ټول جهان دی د پیغمبر د ټول جهان دی خو اندو کې کوي نه د قصې دی هغه باچا خدای پاک باچا د ټول جهان دی او د پیغمبر د ټول جهان دی د جناتو د انسانانو دعا راضی لا اله الا هو نا را خدای سپتونا شورو شخا نا الَّذی یو سپتت خدای دیجی لہو ملک و سماوات والر دید خدای پاک سپتتی لا اله